السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اما بعد هي ندرس يا ستاه كتابه شرح رساله شروط الصلاه وواجباتها وركانها بعد اقتضاء الشرط السادس اتى شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه الشرط السابع الشرط السابع اسما دخول الوقت والدليل من السنه حديث جبريل عليه السلام أنه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين أخرجه ابو داود والامام احمد الترمذي والحاكم وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات ودليل الاوقات قوله تعالى اقمي الصلاه لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا شرط اصابه ان الوقت كوينيا كوقت kwa ni kila sala inayo wakati ambako umekewa maalum kama ilivyokuja katika aya za katika hii aya inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta hakika bila shaka ibada ya sala imewajibishwa juu ya katika nyakati maalumu. Kitaba mawquta ayi mafruḍan fi alawqati imifaradishwa katika nyakati maalum kwa hivyo hizi swala ambazo kwa zosaliwa kila siku swala tano zinazo vipindi vyake maalum ambavyo kwa yatakiwa itekelezwe ndani yake na wala isitekelezwe nje ya nyakati hizo. kwani nimekuja makemeo makali kwa ambokuwa watachelewesha swala. Allahu Taala Fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Adhabukali itawathubutikia wale ambokuwa huwazi chelewesha zao fawailu ila limusallin adabu, adabukali iko juu ya wenye kuswali alladhina hum an salatihim sahun ambokuwa hupuuzilia zao mpaka zika chelewa au zikatoka nyakati zake na dalili ya kutaja au kubainisha hizi nyakati za sala kama alivyo taja Sheikh Allah yarhamuhu dalilu hadithu jibril alayhi salam annahu amma an-nabiy sallallahu alayhi fi awwal alwaqt wa fi akhirih manzu ilipofaradhishwa kila sala tano jibril alayhi salam alikuja akawa ni imam wa mtume sallallahu wa wasallama katika awwal alwaqt na katika wakati wa mwisho wa kila sala yani alikuja na kamsalisha mtume sallallahu alayhi wasallama katika kipindi cha kwanza inapoingia na katika kipindi cha mwisho inapomalizika nyakati ya swala hiyo kisha kamwambia ya Muhammad as-salatu baina hadainil waqtain e Muhammad kila swala ni baina ya hizi nyakati mbili ambazo kwa tumeswali na hadithi nyewe au kusiana na ahadi ambazo kwa zimekuja katika nyakati za swala ahadi nyingi na hadithi ya Jibril alayhi salam ni katika hadithi alioipokea Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu Asema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ja'ahu Jibril alayhi salam alijli wa mtume sallallahu alayhi wasallam na Jibril alayhi salam faqala akamwambia qum fa sallih fa sallab duhr hay shams akawa ni mwenye kuswali swala ya duhuri pindi jua tuli lilipopinda toka katikati ya mbingu Thuma ja'ahu al -asr. kisha akamjiliya nyakati ya lasiri faqala qum fa sallih akamwambia Nyanyuka uswali fa sallal asrahi na sara billu kull shay'in mithluh akaiswali pindi kila kitu kilikuwa kinalingana na kivuli chake pomaja'ahu maghrib, kisha kamjilia wakati wa magharibi Fakala kum fa sallih akamwamrisha nyanuke au nimnyuku iswali sala ya magharibi fa sallal maghriba hina wajabat shams Ikawa nyakati ya magharibi ni pindi jua lilipotua tumba jaa ul isha kisha kamjilia katika nyakati ya swala ya isha Fakala fa salli akamwa muam, akamwamrisha awe ni mwenye kusali fa salla al isha hina ghabash shafaq akasali swala isha pale tu mawingu mekundu yalipotoweka tumba jaa ul fajr kisha kamjilia katika swala ya alfajiri ambayo kwa ni ya tano faqala kum fa salli fa hina barika alfajru fajr akamummrisha anyunyuke aswali akasali swala al alfajiri hina barika alfajru pale alfajiri ilipopasuka ilipoingia katika wakati wake wa mwanzo au kala hina sota al au katika lafdhi nyingine akasema hina sota alfajru alisaali sala alfajiri pindi tu alfajiri ilipo iliponyunyuka yani ilipopasuka na ikadhihirika kuwa ni alfajiri Tuma ja'ahu min alghad dhuhr kisha siku ya pili akamjilia baada ya kuswali swala tano hizi katika siku ya kwanza kila moja katika wakti wa kwanza wakati wa mwanzo kuingia swala hizi ja'ahu min alghad dhuhr akamjilia jibril tena katika siku ya pili wakati wa adhuhuri Fakala qum fa sallih akam'murisha anyunyuke na sawali sala dhuhuri fa salla dhuhra sara billa kulli shay'in mithluhu wakana yuniyku sawali ad-dhuhuri kivuli Pale kila kitu kilipokuwa kinalingana na kivuli chake katika urefu yaani katika wakati wa mwisho thumma ja'ahu lil kisha akamjiliya wakati wa alasiri fakala qum fa akamwamrisha aswali swala ya alasiri fa salla al-asr haya naswara kulli wakawa ni wenye kuswali swala ya alasiri pale kila kitu kivuli chake kilipokuwa maradufu mara mbili yake yani kivuli cha kitu kikawa ni kwa urefu mara mbili zaidi yake kama kitu urefu wake ni mita basi ikawa ni mita sita ndipo akaswali swala alasiri thumma ja'ahu lilmaghribi waqtan wahida kisha akamjilia katika swala ya magharibi katika ile ile wakati alomkujia katika siku ya kwanza lam yazal anhu lam yazal anhu thumma ja'ahu lilisha yani wakati wake haukuwa umebadilika thumma ja'ahu lilisha hina dhahaba nisfu al au kala thuluthu al kisha akamjilia katika swala ya isha pindi ilipokuwa nusu ya usiku imetoweka au thuluthi ya usiku ilikuwa imetoweka fa sallal isha wakawa ni wenye kuswali isha baada ya nusu ya usiku baada ya nusu ya usiku au baada thuluthi ya usiku kuondoka thumma ja'ahu al-fajr kisha akamjilia katika wakati wa alfajiri hiina asfar hiina asfar pindi ilipokuwa ni umanjano umezidi katika upande wa mashariki yani bimana jua ilikuwa imekaribia kuchomoza Fakala fa salli fa salla akamwambia akamwamrisha nyanyuka uswali akaswali salat alfajiri pale ilipokuwa mawingu yamekuwa manjano sana Nyakati ya alfajiri bimana ponda tu jua litakuwa lenye kutoweka kuchomoza. To makala ma baina hazeni Kisha akamwambia baina ya nyakati hizi mbili baina vipindi viwili hivi ndizo nyakati za hizi swala. Baina ya kipindi cha kwanza katika siku ya mwanzo na kipindi cha pili ambacho kuwa tumeswali nawe ndizo nyakati za hizi swala. Hii hadith ameipokea al-Imam Tirmidhi na Imam nasai na kadhalika mitaj al imamu Ahmad fi Musnad na akasema Sheikh al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi kusanna hi hadith huwa as-sahih shay'in fil mawaqit hi ndo hadith ilikuwa sahihi katika hadith za kupima nyakati za swala na kunazo hadith nyinginezo na riwaya nyinginezo zinye kubainisha Kusiana na nyakati za swala lakini hadithi hii imekusanya na kupima vipimo vya nyakati za sala kikamilifu na kadhalika akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul wa dalilu la awqat na dalili ya nyakati za sala katika Qur'an akamis salata liduluki shams simamisha sala pindi jua linapopinda ila ghasaqil mpaka katika inapoingia giza la usiku giza linapozidi usiku wa Qur'an al-Fajr na kadhalika kisomo cha al ina inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda kwani kisomo cha al-Fajr huwa ni chenye kushuhudiwa na malaika hii ni ju, hii hadith, hii ni aya ambokuwa yataja nyakati za swala kijumla. ama hadithi ya Jabir ibn Abdullah ambokuwa Jibril alikuja kuswali na Mtume صلى الله عليه swala katika nyakati zake ni yenye kubainisha hizo nyakati hiyo tafswilan na haijuzu kucheleweshwa au kuondoshwa sala katika nyakati yake ila kwa yule mwenye udhuru wa kisheria nayo ni ima mtu kusahau au akawa ni mwenye kulala na atakaponyanyuka idha dhakkara au idha istaqadha kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم falyusalli atakapokumbuka basi awe ni mwenye kuiswali sala hiyo na sala yote ambayo itacheleweshwa mpaka wakati wake ukatoka Pasina na udhu udhuru wa kisheria wamekemea hilo na wametwakoa wa, wa kulikuwa yawajibika mwenye kufanya hilo Awe ni mwenye kumomba Allah subhanahu wa ta'ala tauba kwa kuchelewesha hii ibada katika wakati wake na wengine wamekemea kwa ukali sana mpaka wakasema. swala hiyo haitakuwa ni yenye kuswihi so hiyo hata iwapo wataiswali kama libi Sheikh Ibn Taymiyyah Allah Allah yarhamuhu kwa ambae atachelewesha swala mpaka wakati wake ukatoka kimakusudi pasi na udhuna kisheria basi swala hiyo haitakuwa ni yenye kukubalika kutoka kwake Kwani mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi man amila amalan leisa alihi amruna fa rad atakaifanya tendo ambalo kwa hatujali basi atakuwa ni mwenye kurejeshwa kuregeshwa na hukuchelewesha huku swala mpaka wakati wake ukatoka kisha kanyunyuko kuswali atakuwa ni mwenye kurejeshewa kwa hivyo hatakiwa watu wawe ni wenye kuhifadhi hizi nyakati za sala na kuzitekeleza katika nyakati zake kisha kataja alimamuhamadi ibn abdullah rahmatullahi alayhi ash-shart atamin shartun yanani wao ni istiqbalu alqibla wadalil qawluhu ta'ala qad narataqalluba wajhika fi sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa ma kuntum fawallu wujuhakum shatran sharti ya nane katika masharti ya suala. ni istiqbal alqibla kwa lekea na kibla ni upande ulokuwa alkaaba iwapo mtu yuko karibu na kaaba atakiwa ilekee moja kwa moja na iwapo atakuwa mbali nayo basi aelekee ambapo kuwa ya tarajiwa kuwa ndipo kibla ilikokuwa kama ilivyokuja katika hadith ayo baina al mashriq wal maghrib ayo -kibla. baina mashariki na magharibi ni kibla kwa yule ambaye atakuwa mbali basi na akisie walillah alhamdu leo hii kuna vyombo ambavyo kwa na kuelekeza nazo nidira za kuelekeza upande wa kibla ni wapi kwa hivyo vyombo hivi vinaweza vye, kutumika yo ili kujulia upande wa kibla na dalili ya istikbalu al kibla kuwa ni sharti inkuja katika aya za sura al Asema Allah subhanahu wa ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis hakika bila shaka tumeshuhudia kugeuza geuza uso wako upande wa sama mbinguni ukitaka jambo watamani jambo tukuamrishe falan uwalliyannaka qiblatun tardaha la shakka tutakuwa ni mwenye katika kibla kuelekea kibla mbakuwa utairidhia fawalli wajahaka shatral masjidil haram kisha ikaja sehemu hii ya aya ikimwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuelekeza awe ni mwenye kuelekeza uso wake shatral masjidil haram upande wa masjidil haram alkaaba wa makuntum kuntum na popote pale mtakapokuwa katika ardhi fawallu wujuhakum shatara basi elekezeni nyuso zenyu upande wa Masjid haram na hii aya ikawazi sana katika ku e, kueleza au kubainisha hili sharti la nane. nayo ni istikbalu qibla katika katika sola. ambaye anyanyuka kuswali basi atakiwa aelekee upande wa kibla kabla haja funga swala yake wa ila iwapo ataswali pasi na kuelekea kibla basi swala hiyo haitakuwa ni yenye kushehi hususan iwapo atakuwa ni mwenye kusudia kuelekea pasipo kibla na iwapo mtu atasafiri ambapo hajui kibla ni wapi atakiwa au ni mwenye kuuliza wakazi au wenyeji katika waislamu au atumie chombo hicho dira cha kubainishia Qibla, na iwapo atakosa yote basi ni ajitahidi kadri ya uwezo wake. Na awe ni mwenye kuswali na asiwache swala ikao ni kutoka katika wakati wake. <clears throat> Inkuje katika hadith sahihi kadhalika katika Sahih al-Bukhari na Muslim. Abu Ibn Umar kala baynama an-nasu biQuba fi salati as-subhi idja'ahum atin. Asaema Ibn Umar Wakati mmoja watu walipokuwa katika msikiti wa kubaa wakiswali suala al-Fajr mara akawajilia mtu fakala ina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kad unzila alaihi al-lail akasema kuwa, akawaambia walokuwa katika suala Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi usiku huu Mwezi Mungu amemteremshia Quran wa umira an yastaqbil al-Kaaba na ameamrishwa awe ni mwenye kuelekea Al-Kaaba. basi elekezeni nyuso zenu elekeeni alkaaba katika swala hiyo wakana tujuhu ila sham na walikuwa watu katika swala hiyo wakielekea sham ambako kuwa kunao baitil maqdis fastadaru ila alkaaba wakawa ni wenye kugeuka nampaka Al-Kaaba. kutoka al sham mpaka al ndipo sa ikaitwa masjidul qiblatain Msjidi Koba, yaitwa Msjidi Kiblatain kwa kuwa ilipatikana kisa hicho cha watu kuelekea Sham kisha katika ndani ya swala wakafikiwa na habari kuwa uamrishwa wawe ni wenye kuelekea upande wa Al-Kaaba wakawa wenye kuelekea al -Kaba. Kule kuelekea kwao al ndani ya swala Yafidisha kuwajibu kuwajibuo huwa kuswali kuelekea upande wa wa kibla yani al -Kaba. Wahaكذا lau mtu atakuwa ni mwenye kuswali ambako kwa hajui kibla ni wapi kisha akaja mtu ambaye ajua kibla ni wapi atakiwa awe ni mwenye kumuelekeza na ni wajibu kwa yule mwenye kuswali awe ni mwenye kuelekea kule ambako kwa alelekezwa kwani hii hadith ya ibn umar radhiallahu anhu dalili juu ya hilo kwa ajuzu kumrekebisha mtu alikuwa ndani ya swala kwa yule ambaye kwa yuko nje ya swala aliyokuwa nje ya kumrekebisha li ndani ya swala ili swala hiyo iwe yenye kushehi kisha kataja al-Imam al-Mujaddid Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi al alayh asharti tasi sharti ya tisa na mwisho katika shuruti swala nayo ni akasema aniyya wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha bid'atun wa dalil hadith inma al-a'malu binniyat wa inma li kulli mri'in nawa sharti ya tisa Ambe kuwa ni niyya mtu kufungania wa mahallu halqalb na sehemu yake ni moyoni na niya ni mtu kukusudia kufanya jambo kama ni ibada takaruban ila Allah mtu kukusudia kufanya jambo la ibada takaruban ila Allah ili kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hilo hiyo ndiyo niya wa mahallu na sehemu ya niya ni moyoni ni katika ibadaati za moyoni ambazo kwa hazitamkwi kama walivyofikiana na chuoni wakasema watarudhudhubi biha bid'a na kuitamkania ni bid'a hayya sahihi wala thubutu hadithi yoyote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitamka nia katika ibadaati zake som na swala na nyinginezo katika ibadaat hakuwa ni mwenye kutamka nia ila katika ibada ya hajj alikuwa ni mwenye kusema allahumma labbayka hajjan au allahumma labbayka umran aiywa kuainisha ni nusuk gani ambayo kuwa ataka kuifanya utamka ili kuwabainishia sahaba zake aina gani ya nusuk ambayo kuwa ataka kuifanya ama ibada nyingine yoyote hakuammtume sallallahu wa alaihi wasallam akitamkania la lowe angekuwa kitamka basi ingetubutu au ingekuja adilla nyingi zenye kubainisha hilo kwa ni masahaba ridwanullahi alayhi majmaeen hawakunyamazia chochote alifanya mtume sallallahu wa alayhi wasallam ila wali kifikisha na iwapo kutamkania katika ibada ya swala na mingineyo hususan ibada ya swala ambapo kwa imekuja nyingi kubainisha toka takbira mpaka taslim na mingineyo basi hainge achwa riwaya yote kuhusiana na hii sehemu ya ya swala nayo ni nianya na nia ni sharti katika matendo yote kupatikana. Nia sohihi, katika kila tendo ambalo kwa ibada ni sharti. Kama alivyo sema Al-Imam Abdul Rahman ibn Saeedin rahimatullah al katika manzuma Qawaidul Fiqhiyah, "Wa an-niyyatu shartul lisa'ir al-amal biha as-salahu wal amal." Nia ni sharti katika kila kitendo. Kwa nia hu, hu matendo na kwa nia huenda ikabatulika matendo kama ilivyokuja katika hadithi ya hadithi ya Umar radhiallahu anhu Asema Mtume صلى الله innamal a'malu binniyat wa innamu likulli imri'in hakika hamla tendo ila kinachonia kilichowekewa wa innamal likulli imri'in na kila mtu atalipwa kulingamana na alichokinua Iwapo anuia khairi basi atakuwa ni mwenye kupata khair na kulipwa khairi na iwapo atanuiya shar ya dhambi basi atakuwa ni mwenye kulipwa kulingana na alichoku nia kwa hivyo kadhalika ni katika masharti ya swala na iwapo mtu ataswali pasina sina basi swala hiyo haitoshi ni batul. Matalan, akaingia kuswali swala ya abuhuri Pasina na kufungania swala gani ambayo kuiswali au akawa amenuiya kuwa ni alasiri na ila hali ni swala ya Adhuhuri basi haitoswihi adhuhuri akatoa salamu kisha katambua kuwa ilikuwa ni adhuhuri basi atawajibika awe ni mwenye kurejelea na kuswali swala ya dhuhuri kwa nia ya dhuhuri hizi ni masharti saba ambazo kuwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amezitaja wakadhalika zapatikana katika vitabu vya fikah al-furu' az zinginezo wa hizi na nyinginezo katika shurut za swala. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kutufahamisha dini yake na atuafikie kutenda yale ambayo kwa katika ridha zake. Allah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barikallahu fiikum wa, wa jazakumullahu khairan.